i que la vendrà i tu no una puta gegit. No ho faci! Ordinador, reorientació de torpedes. Primer objectiu els dos pols. Tot l'univers es desequilibrarà per la seva bogeria. La meva bogeria? Sóc un imperi i el seu Déu. Rendéssim obediència. i amb la seva mort. Renego del seu punt vitaler. Vostè, un J-Tag, és l'escòria de l'univers. Ordinador, aturi el programa. Ja no hi té cap poder aquí, Nunke. Vagis-en o quedis per contemplar l'agonia de tot el que coneix. És un boig de Déu. Déu? Quin Déu? Raito Gobun, potser? Només existeixo jo! Jo! Ordinador, desactivi de el camp d'èstasi del tripulant, gente! No! Uh! Uh! Ara veuràs tu, malpelès! Ordinador, torni a immobilitzar el tripulant! Manquen coordenades! Uh! Leikik Tarsotahajan! Grr! Uh! Uh! 留啊留啊阿孙 no, no, no, Hidrenaran la teva energia rena temabergia vital gentat, no tenen compassió amb els dolcaren. Ésma mi gentat, els jutsarrauq que em van ensenyar alguns engenteris que que no que, que, que els faran la per damunt dels nèpsics, que em reventaran la que em faran cremar ossuinyos, que em deixaran sense sota No m'importa eh? cobard vomitiu. Apart, apart de ami nunca, mostrandres ara els bols. La ercodana, arumaca, ah. erco diaroca la impuna carrelles conata. No és rasa fenungue. Els meus lèpsics són molt més poderosos que la veda ma me... me'n vas! Jimson, no! Deixi que se'n vagi al paradís dels covards. Tots els do i de la seva família han acabat així. Me'n vas! Jim, de què L'ànima... m'abandona. El meu cos... pesa. Exigeixo la seva mort! Oh, No! Ah! No sabem el oh. que ha fet, capità! No és el poder, sóc un Vicenç, esclar que ho sé! Ha alliberat l'apus dels de Laikaren! Sempre surt del seu cos quan moren! Miri! M'arraito l'hobo, quina horror, coordinador! Inicidir la seqüència de d'eliminació! En procés. Hem de protegir-nos avant d'aquesta fera. No ens farà res si no ens ho alluguem, senyor. Això és el que vostè creu. Miri els seus ulls. Ja ha iniciat l'extracció d'energia. Té raó. Doncs no ho aconseguirà. Per totes les sangs que els ulls de les verges han plorat, per tots els estigmes de les rates pudents, per tots els èxtasis de les mares que no ho són, que la podrefacció els beneessi. I a mi, dunque! Peguis la sang! Ràpid! Ara estic creixent! La bus s'espantarà, ja ho veurà! Sí, potser no. Potser només tinc ulls per cosper-me la vostra ànima. Ets una blasfèmia! Què? Que sigueu ets un gendre maquinari! Sóc una reproducció, però tinc ànima! com a caminar-te'l que he augmentat, perquè ja és meva. Senyor! No veig gairebé res, que em massa sang pels ulls. No puc repetir ah, l'afecte de l'encantari, ah, Duncan. Jo sí, ah. sempre que una torba a la realitat. No! Al mateix temps, el grau d'Amius Shepherans, Pus del caren. Amor meu, què hi puc fer? La cor sm'braxeja. Ah que amb les parides. Ah. Sí. Fes-me mal. Donna' amb ple. Creme'm amb la teva llengua. Xs, m'agradaria que tot fos sempre així. Però insist meu. Això no.lo no. carinyo què? Nooo! No! Al no! mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Què heu fet, bastards? No, no, no ho sabem! Senyor, l'ordinador detecta una pujada dels nivells damunt de a la nau. Ah, aquests sols! És la renúncia de Miuxiaperenus! Ara, moniverses a les meves mà. No pot ser! Sí! L'aparició d'un ésser de punts l'ha d'haver trastornat! Esmalaescio! I jo a tu! Què és això que han agajat? S'està... podrint? Acordem-lo no a patir mil anys d'exili més enllà de la frontera! Potser ja et trobaràs amb l'ànima d'en Gentes! Senyor, almenys pot arribar a des desestabilitzar els sistemes principals. Haurem d'obrir un camp energètic que l'absorbeixi. Però com? Necessitem el fitge d'un humà. Un dels reclutes de base esperança, sens dubte, ordeador, localitza Tinent Arenyes, que es presenti al pont immediatament. Tinent Arenyes, presentis al pont. Tinent Arenyes, presentis al pont. Codi de prioritat, Alcum d'Ana. és al seu servei, senyor. Obri els canals de comunicació amb base esperança i que la Fenroy Togobo no es protegeixi. No sé si podré, el ment no pot corrompre la transmissió. He eh, dit que ho faci! Ho el tinent. Sí, senyor. Nau estelar Arcangel 2, demanant accés de protocol cuincut a les zones de freqüència de base esperança para·lismes establerts. Els saludem, salvatges. Obrim canal de comunicació. Els carrers... Els escolten amb atenció. Objectiu. Destrucció tan blindat i el seu creador Amiuk Shephrens. Asseari. Lluites virtuals a món salvatge. Risc. Mort. Rebut. Arcangel 2. El primer alferot de la nau està preparat. El programa principal del simulador és a punt, senyor. Molt bé, però abans d'entrar ja haurem de portar el reclut a infermeria. El transporto, senyor? Per Raito Gobun, sí! Benvingut a la nau Estelar Arcángel II, el ferès Xavier Brunet Ferrarons de Barcelona. Per a nit, capità Muntaner. Bona nit. M'agrada sentir-lo amb aquesta decisió. Benvingut a Montsalvatge, que defèn Rey Togobo no el protegeixi. Gràcies. Està disposat a oferir-nos el seu fitxa per obrir el camp energètic al voltant de la nau? Sí, senyor. Molt bé, bé. Així, doncs, aneu a Ai, I el fetge, eh? Alferes? Alferes! Sí, senyor! Ha dit el fetge, eh? Donaré tot el que sigui necessari, senyor. Molt bé, molt bé, bé. Bé, bé. Per aquí, Alferes. Vinga, vinga. Bé, què li sembla a l'infermeria, Alferes? Està molt bé. L'ordinador de la nau ens sugerirà les passes que hem de seguir per arribar a extraure dels teixits que necessitem de sou fetge alferes. I està preparat? Sí, senyor. Ara bé, per aconseguir-ho, ens ha de rebedar la seva autèntica identitat. Passi-ho! Quina, senyor? L'autèntica. Senyor, Aquella... no comprenc la pregunta. Molt simple. Quina és la seva autèntica identitat? Sóc una alfera, senyor. És un alferes? És Tarràqui? Sí, senyor. N'està ben segur? Sí, senyor. No em vol enganyar, podrit bastar- de les Talebres? No. Així, doncs, ordinador, comprovi. Identitat comprovada. Molt bé, alferes, me n'alegro de veure que no s'ha enredat en aquesta ocasió. Ara digui'ns. Té vostè algun tipus d'al·lèrgia davant l'instrumental mèdic de Sir Keikyunt? No, senyor. No? No. Haurem de verificar-ho. Ordiador, posi en marxa el tríson. Ah, el tolera? Ordiador? Grau de compatibilitat verificat en un 100%. Magnífico, fesos. Només em resta fer-ne una pregunta. Vostè en qui creu? En què creu? En mi? En Raito Gobun. En qui? En vostè, Capità Muntaner. I només en vi. Sí, senyor. Ordinador, procedeixi a l'extracció dels teixits. En procés. Operació completada. esplèndids! Alferes, pels poders que m'ha concedit Raito Gobun i per la seva col·laboració, li otorgo un punt positiu que podrà utilitzar per defensar-se del monstre del primer nivell de món salvatge. Li sembla bé, Alferes? Sí, senyor. Així doncs, Nunque, emporti-se en els ceixits i procéssius per obrir el camp. Sí, senyor. Ah, i acompanya d'Alferes al simulador. Vingui per aquí, Alferes Brunet. Per aquí. Per aquí, per aquí. Sí, aquí. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut alferes. Elferes brunet, m'escolta? Sí, senyor. Veu la pantalla amb l'estructura metàl·lica en el seu ordinador. Sí, senyor. I el crono, amb el número que osci·la de 0,99? Sí, senyor. comprou-ho. Efectivament, la freqüència és correcta. Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Quin número pareix? El set. El 7. El Ferres Brunet, m'escolta. Sí, senyor. Es troba la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristal el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A, llançar una descàrrega d'energia mental. Opció B, seguir caminant. Com si res. I opció C. Demanar els bruixots de FederaMind un encanteri de protecció. I B, Alfred Esbronet? Opció B. Opció B. I per què? Perquè estic segur que el meu instint em portarà cap al camí correcte. Molt bé, guanya dos punts de força, tres d'experiència i tres de valentia.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 N'eststavem segur als Peres Brunets. Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor! Guanya un punt de força i un de valentia. Ai... Però cap d'experiència. El Peres ha arribat al crepuscle dels seus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient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 Perquè amb el meu superencanteri em podré protegir de qualsevol mal. S'equivoca, els atrauran en tot cas. Per un punt de força, en guanya dos d'experiència i en perd-nos més de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, senyor. Guanya dos punts de força, en guanya cinc d'experiència i en guanya dos de valentia. Més el punt positiu que tenia de la prova anterior. Creu que amb aquesta puntuació podrà arribar a vèncer el fals dedicat d'aquest nivell? Sí, senyor. Terra! Molt bé, Alferes, molt bé. El felicitem eflusivament, Alferes Brunet. Molt bé, Ha estat un plaer servir amb vostè aquesta nit. Gràcies, senyor. Gràcies al Raito I creu en Raito sé sí, que la seva fe l'ha protegit aquesta nit? Sí, senyor. Doncs que continuï acompanyant lo tota la setmana. Ens veurem la setmana que ve aquí, a la nou Estadar Arcangel 2. Fins llavors, bona nit. Bona nit, senyor Muntaner. Adéu. Adéu. Ara que els més de menys s'han reduït, puc continuar amb la meva santa missió. Ordiador, llançament de les torpedes. En procés. Senyor, no en tinc prou amb li ha fet amb genitat. I el que m'ha fet amb mi d'existència. Em revelo contra la vida i contra tot el que la representa. No es posi paraules de sant a la boca. I qui és vostè per prohibir-m'ho? Creia que era el seu amic. Pensa que això m'importa massa? En absolut! Ordiador, executi l'ordre. No! Al temps, a Bangladesh, la terra... en venerant ningú, tio, no que algú s'hi costa. Algú? <B3> Qui? I sombé? Espera, escolta el que criden. Raitogobun, raitogobun, raitogobun, raitogobun, raitogobun, raitogobun, raitogobun. Raitogobun, raitogobun? Què significa això? No ho sé pas, però ha de ser algun ésser propi a Cali. Mira les seves pintures. Impressionant! Hem al museu o informar-ne al doctor Kingston. No sé pas com s'ho prendrà. Millor que nosaltres. Tot això té a veure els escarabats plaus. N'estic ben segur. Si és així, que Déu ens perdoni. Ha començat tot judici final. Rai to, rai to. Ha vist el que ha fet? Sí, sí, sí. Ha, ha, ha, ha. La nostra missió ja no té cap sentit. salvatge ha d'haver patit les conseqüències d'aquest infern. Impossible! Intenti contactar amb la central de Ciutat Salvatge. Dubto que pugui fer-ho. Dubto que salvatge encara existeixi. Però, però, què diu? Em vol confondre? Vostè sap que no. Em nego a creure'l. Faci el que li dic. Em tinc prou a emportar la meva ment fins allà. Només necessito una mica de pau. Tancar els ulls i volar. Volar. Volar cap a món salvatge. Ja i d'oicar en regne. La ciutat. Oh, no! Oh, senyor, no. què veu? No. No. No. No. No. Morts. Vinc de morts. Els estan enterrant. Ja gairebé n'ha fet espai per tots ells. Les dones. que dones s'han perdut els seus fills. Sembla realment que no, el foc dolç! El foc dolç ho envolta tot! El foc dolç! Els torrents de sang! Flames! Ja li ho deia! Els nens! Les cases! Plom! Què he fet? ara pot ajudar, senyor. Com? Conjurar amb bondat. Bondat? Però existeix? Diuen que viu a Mar de Fe, prop de l'antiga ciutat imperial. Hauríem de provar-ho, si més no. Potser sí, però abans he de tornar a aquest plano. passi -ho. Sí, sí, sí, ara. Nunque, com he pogut estar tan cec? M'agradaria poder-li dir, senyor. En tot cas, si sí, com vostè deia, encara hi ha un remei. Així que anirem al mar de Fe. Ordinador, nou rum. Coordinades 5.6 barra 8.10.09 barra 0.01.04. Processades. Impuls 5! Al <ríe> mateix temps, a l'entremunt... corruptes! No sóc vostre! És que és el que et creus, bràtol! Ets mort! La teva dimes nostres, ara! Sóc un guerrer! Mai no em rendiré! Ja te'l rendim! No crec en les teves paules! No! Obra meus ulls i mira! Virets, <susurra> vine aquí! Vine <Vime>, <susurra> a la mare! Sóc jo! Sóc jo! T'ho No! No! no. pots demanar! No! No pot ser veritat! No! No! En sí. fi, ara em veuré les teves desgràcies! Egecutaré buïció! No faràs pas res d'això! Què? Que prop, prop, No té cap importància, però pels poders de la llum t'exigeixo que desapareguis! Encara no ha arribat el moment de l'extinció d'aquest mortal! Demostra-m'ho! Rata fastigosa, necessito més proves que la seva santa paraula. I tant! Doncs aquí les tens. Cruancudaraca maiiiiiiiii! Capitan! Gent de sortir d'aquí, segueixi'm! Sí senyor! Al a la nau estel·lar, Arcàngel 2. Coordinador, estat! Tots els sistemes al 100%. Nunqué! Senyor. Verifiqui les coordinates del Mar de Fe i mantingui les constants. Tinen aranyes? Sí, senyor. Tenim algun missatge de l'admirant Dura? Afirmatiu, el segon reclut està preparat. Així, doncs, transport! Benvingut a la nau estel·lera Arcàngel 2, Alferes Cristina Ramírez, de Barcelona. Bona nit, senyor. Com ha dit? Bona nit, senyor! Així m'agrada, que la fent rei Togobum la protegeixi. Alferes, pels poders que m'ha concedit la germandat dels mestres ascendits, sento... sento que hi ha alguna cosa especial en vostè. És així? Sí, senyor. Necessito la seva essència, la seva màgia, per entrar en d'Ai. Un cop més. Pensa fer-ho? Crec que sí, senyor. Només ho creu? Sí, senyor. Només ho, ho creu? Ho faré, ho faré. Bé, ja està totalment preparada? Sí, senyor. Li faig saber que disposa d'un punt positiu, que podrà utilitzar per defensar-se del monstre del regne. D'acord, el feràs? Sí, senyor. Sí, senyor! Sí, senyor! Però, abans d'endinsar-s'hi, saludi el tornucos d'aquest portal. Bona nit. Uh -huh. Sembla que no l'ha entès massa bé. Vol intentar imitar el seu crits? Uh -huh. Un altre cop? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ara sí. Bé, premi la tecla ESC. Ja està, senyor. Sí! Sí, senyor! Introdueixi el següent codi. I li agrairia que després de cada número digués també, sí senyor! Un. Sí, senyor. Un. Sí, senyor. Sis. Sí, senyor. 4. Sí, senyor. 3. Sí, senyor. Un. Sí, senyor. Vuit. Sí, senyor. I quatre. Sí, senyor. El Feres Ramírez, m'està escoltant? Sí, senyor. Veu la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí, senyor. I pot distingir l'estructura metàl·lica i la petita casella a l'extrem inferior dreta, que mostra el número que osci·la de 0 a 99. Sí, senyor. Bé, doncs recordem que aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè...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 El Feres, la catedral del oscurs i el seu cor de matany i flames, la saluda. Les cames li tremolen. Ha sentit perdat tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi, que gairebé es pot veure en la foscor. Però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. Per Raito Gobunès ha sigut feita, feita! Què vol fer ara? Opció A, obrir un portal dimensional. Ningú no pot preveure on anirà parar. Opció B, confiada, respirar profundament. Podria tractar-se d'un engany del oscurs i opció C, saltar dins el cor de Matany. Opció B, senyor. Opció B, n'està ben segura. Sí, senyor. No guanya cap punt de força. En guanya només un d'experiència i cap de valentia. El Feres Ramírez m'escolta. Sí, senyor. Darrere la catedral dels Oscurs on la sang fa soroll els rèptils juguen a ser muntanyes. Acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. Els llampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un dents se li acosta a gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A, provar d'aturar el llampec amb un encanteri de octar com Minbyum. Opció B, fer un gran salt cap endavant i rasar Raito Gobun. I opció C, agafar una de les lolites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. Opció C, senyor. Opció C? Sí, senyor. Sí! Sí, senyor! Per un punt de força, dos d'experiència i quatre de valentia! El Ferres, fixis més amb el fent, no s'hi fixa! No l'escolti. Sí, senyor. El Ferres ha arribat a un dels llocs més temibles de món salvatge, la plantació d'ànimes. Aquí acaben tots els éssers que s'emporten els ballarins de la mort.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 Alferes? Sí, senyor. Què pensa fer? Se Ups, temps. Opció B. Opció B, Sajup? Sí, senyor. Guanya un punt de força, guanya un punt d'experiència i un més de valentia. Però sap quants punts negatius té? No, senyor. Vols moltíssims. Ja no té cap punt de força. Té un punt negatiu d'experiència i en té tres negatius de valentia. I la Lolita d'aquest nivell se la cruspeix immediat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 Els corruptes no són pas tan forts com nosaltres. Estic... vull dir... he mort. És per això que l'he trobat aquí. No, tot el contrari. Hem travessat un pla dimensional i n'hi ha molts abans d'arribar a la frontera. Tots hem de tornar a anar immediatament. No pot ni imaginar-se el que està succeint. Ho sé tot, Janked, però no hi puc intervenir. He vingut a aquest nou món per pagar, per fer que l'univers reconegui els seus pecats i que jo mateix me'n pugui alliberar. Ara... I per sempre més. Però senyor, el necessitem! El necessitem de bo. És la meva última paraula, gentet. Com pot ni tan sols dir-ho? Qui món salvatge! Estic fent tot això per ell. No m'ho crec. Creguis-ho. Miri. Miri la llum de les meves mans. Oh, quina gruesa. Miri-la. La llum. Així. Tanqui els ulls. Mm -hmm. Bé, amic meu, bé. Dorm dorm mentre jo cerco el meu destí da de doisa. Mm. Al mateix temps, el grau Damiyuk Cheprinz, ja <recom> ha trobat el seu però jo en sóc responsable. No he pogut fer res per evitar la desaparició d'en Sheprens. Jo no l'he matat, l'estimo. Silenci. No condemno a les mines de l'oblit. No, això no, jutge l'arco. Va ser vostè qui va posar en ridícul davant tota la Guàrdia Imperial, xai-xau. Així que no gosi a aixecar-me S'equivoquen, s'equivoquen tots plegats. Gran Butxer, executi l'ordre. He, he, he, Molt bé, fill meu. I ara acompanye'm a les habitacions d'en Sheperns. Hi ha algunes coses que necessito veure i experimentar. La Materotón. Sí, Butxí, sí. això ho farem en privat, Al eh? eh? eh? mateix temps, a la nau Arcàngel 2. O ordinador, estatus. El marc de la fe és només a tres hores. Magnífic, tinen aranyes. Sí, senyor. Tenim algun recluta preparat? Deixi'm veure. Uh, sí, l'alminell Guró i... ...estelar Arcàngel 2, el Feres Juan Núñez Marín de Barcelona. Que la Fren Rai Togobun el veneixi. I aquesta rialla? No ha sigut tres. Això espero. Que la Fren Rai el protegeixi a vostè també. Tinen, obri la seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Núñez, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, és així? Sí, senyor. Així doncs, el Tinen Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Bona nit, què? Bona senyor. Bé. Acaba d'entrar en una base de seguretat controlada pels comissaris Gieslin. S'activa el codi de funcionament. Escolta una veu que li pregunta on vol anar, però no té temps ni de respondre. Els tentacles d'un temible Majmil Meddal... ...l'agafen per les cames i l'apropen a la seva segopoca gegant. Si no fa alguna cosa ràpidament, se'l menjarà! Què pensa fer? Un encanteri. Com quin, Alfred? En sèrie, eh? Uh -huh. Un, Un teixicat. Un teixicat? Un teixicat. teixicat. Va, fàcil, prou viu. Teixicat. Què? Mm. Amb més força. Teixiquet? Mm, Amb poca força l'ha fet. Teixicat. Així. Massa musical, teixicat. més molt content. Teixicat. Nunca ensenya-li. Teixicat. Amb en força, Alfredes. Porto a repetir? Sí! Felicita! Sí. <coughs> Molt bé, Feres. Imagini's ara que una nau de classe Bashir-Lukon l'ha portat fins al llac de Zulir, ple de peixos vermells com la sang. De les seves aigües... <coughs> perdó. Sorgeix Lieber Mohawk, el monstre de quatre caps que protegeix la puresa de la santa barreja líquida. De Mohawk no li agraden pas els humans, però vostè ha d'arribar fins d'altra banda si vol seguir en vida. La inhalació dels gasos emesos per les afegacions dels peixos l'embulgirà fins a forçar-lo al suïcidi si no s'afanya. Com faria que els quatre caps del Mohoque es baratessin entre si, sí, al Feres? Fent-los discutir. Com, al Peres Núñez Maríl? Per exemple... Exemple, això és el que volem, un exemple, ràpid! Que es baratessin, sigui discutir i discutissin, quina era la naturalesa d'en Raito Gobun. Bona pensada. El tripulant Nunke no Darnold li farà la següent pregunta, Alferes. Bona nit, Alferes. Bona nit, senyor. Ha fruit d'una nit de plaers indescriptibles. La seva carn s'ha obert per a absorbir les essències de l'Ainira. Ah. Fan perdre el cap entre roses i dones maleïdes, però abans de marxar de la cúpula del paquet de Montsalvatge, l'ell de metall que impedeix l'entrada dels renegats, li exigeix el pagament i dels seus deutes de joc. On treguen part dels coneixements de la teva ment, et diu. Davanteu-li el sensor que s'ha connectat a l'equip vital. No, no serà, serà dolorós. Accepta, Alferes, o escapa? Una pregunta. Puc escogir... de preguntes! Què pregunta? Puc escogir els coneixements que li haig de donar? O això sí, Alferes. El o els que vulgui? Només els que vostè vulgui, evidentment. Però quins? I prou? Doncs coneixements inútils. No n'hi ha prou amb això, no convencerà pas la màquina ha de ser algun realment atractiu pels seus coneixements. Oferes no em decepcioni ara! Li repeteixo, oferes. No la repeteixi, Nunque. Digui, el Feres, de quins coneixements es pensa desprendre? Coneixements de matemàtica. Coneixements de física. Coneixements de química. Més! Coneixements de lluix tècnic. Més! Coneixements d'informàtica. Més! Coneixements de biologia. Més! Coneixements d'història. Més! Coneixements d'electrònica. Més! Coneixements... Més! Coneixements de meva infància. Més! Coneixements que encara no han sigut coneguts. Més! Au, Andrés, és el Feres, ja que no sap re, home, no ho veu, que no sap re, ja? El Feres, diguem que ho acceptem. Imagini ara que la seva il·lusió és seguir amb vida per veure morir a Mewkshe Perens. S'ho imagina o és així? És així. Ho pregunta, No, ho afirmo. Bé, però on fruit parlant de la regió de Tomb Lane li ho vol impedir. No m'agraden no els humans ambiciosos com tu, crida. Només et permetré continuar la teva recerca si em deixis un membre del teu cos com a penyora! Qui em t'oferiria? El membre reproductiu. I per què el faràs? Per què? Perquè em puc reproduir per floració. Llavors aquest és inútil. N'està ben segur, Feres, que es vol despensar de membre reproductiu? Sí, senyor. Com diu? Sí, senyor. Bé... Tinent. Ara... Ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. LLUNY. Buscó. Temps. Mai. Nostàlzia. Records. Vòmit. Brut. Normalitat. Regla. Mita. Mentida. Ombres. Llum. I l'última pregunta. Què sent en moments? Ganes de destrossar amb blindat. Tan sols això, el Ferres. També amb ixèferen. I a qui més, el fer retro... fer retrocedir la frontera. Fins I que més? I que més? Guanyar el monstre d'aquest nivell. I que més? Mereixha la seva confiança. I que més? Doncs, safaless. I que més? <laughs> No n'hi ha gaire broses més per demanar. Això pensa, el Feres? L'èficit en el combat serà prou per obtenir la felicitat absoluta. M'agrada escoltar això, el Feres. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. <fixi> El Feres Nulles m'escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador i nosaltres hem comprovat que els seus coneixements sobre Mont Salvatge són notablement elevats. Així doncs, li concedeix i li concedim un punt positiu que podrà utilitzar per combatre el monstre d'aquest nivell. Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Seqüències de simulació preparades. Mont Salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Núñez. Sí, senyor. Està veient la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí, senyor. És dins el simulador? Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica i la petita casella? Sí, senyor. Amb el senyor. número que fila de 099? Sí, senyor. Com diu? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el cron. Sí, senyor. Quin número pareix? El 77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 Recorre un dels encanteris que li van ensenyar a la base de reclutament. Opció B, senyor. Opció bé I per què? Em fa més confiança, Les, els encanteris de la base no crec que siguin gaire fiables. Té raó, guanya un punt de força, però cap d'experiència i tampoc cap de valentia.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 Realment ho hagués aconseguit. Guanya dos punts de força. En perd, no obstant, un d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, senyor. Ha guanyat quatre punts de força. No en té cap d'experiència i en té un de negatiu de valentia. Sap què significa això? Sí, senyor. Que el bisbe sagnant se'l crosteix ara mateix!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 Jo també. Podríem anar-hi junts? Em sembla molt bé. Com te dius? Terkechit. Sóc un focus de la terra de les aigües. I tu? Bé, pots dir-me... il·luminat. Il·luminat? Valent nom, però no m'esquifici repugnat cap tu. Ha, ha, ha. No es pot lluitar contra la natura, Terkechit. No? Doncs a ciutat Gèrgiac hi ha un humà que ho fa, que fa miracles. És sorprenent veure'l. Vos cada presenti i tant! Don't dan. Al mateix temps, a la nau Stellar Arcàngel 2, detectat un objecte estrany A4/ 80 barra 9. 9. Un objecte estrany, en pantalla! És un dels àngels de fel d'en Rothen. El reconec, eh, es digue... l'Abjahan. I què hi fa aquí? Veu fer de l'aigua probablement. Ens impedirà que fem el mateix? Això mai no ho pot dir, senyor. Intentaré posar-me en contacte a nivell psíquic amb ell per esbrinar quin és el seu estat. Molt bé, Nunke, que fàcil. Mentre me a la sala de transports. És probable que l'Alfera Sánchez hagi arribat ja. Senyor? Tenim preparat l'Alferes Sánchez. He rebut les coordinades fa uns minuts. I per què no l'ha transportat ja? Esperava les seves ordres, Capitán. Hauria d'haver-me avisat. Perdoni'm, senyor. No perdi més temps si efectuo el transport. Sí, Benvingut novament a la nau estelar Arcangel 2, al Feres Adolfo Sánchez Alonso de Pallejà. Hola. Bona nit, senyor. Bona nit. Que la Fenray no el protegeixi. Coneix el procediment habitual del test de la doctora Gil Foreman? Esclar, senyor. Com a dic? Es clar, senyor. Així doncs, tinent, obrir la seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alfreda Sánchez m'escolta. Senyor. Alferes Sánchez, m'escolta! Sí, senyor! El Tinen Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Senyor. Bona nit què? Senyor. Com? Senyor! Imagines que es troba a l'interior d'un gran, gran úter de ferro i entranyes d'escampaboires. No es pot bellugar perquè cadascuna de les seves passes el fa alliscar fins a la seva posició anterior. La primera. Està condemnat al captiveri etern en un món on no poden existir ni les carícies ni les ficcions. Però sap que destruint el teixit mort d'escampaboires podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les despulles formaria un temible escampaboires negre capaç de cremar tot on queren regne en un parell de minuts. Ho faria? clar. Esclar. Esclar. Esclar. Esclar? Com? Per què? Perquè tinc que sortir de l'úter i se va a salvatge. Però com ho faria? Eh? Com? Faria fa... fent un tall incisiu. Un tall incisiu? A sí. quina part de les campavoires? A la part del cap, perquè es quedés sense... sap poder pensar. Però no has sentit parlar mai de l'àcid que s'amaga dins el servent de les campavoires? Es cremaria la mà? No, no ho crec. La per què no veritat... creu? Es creu un déu? Es creu Raito Gobun? No. Sí, doncs. aspiro a ser-ho. Molt bé. El tripulant Nunke diferà la següent pregunta. Bona nit, Alferes. Bona nit, senyor. Com ha dit? Senyor. Molt bé. Ha arribat en un món lòrtoc, on no existeixen dos conceptes, amor i comprensió. En el seu lloc hi ha escrites els llibres de Marbre, unes altres paraules, que i oblit. Per tant, els seus habitants, seguidors de les doctrines del Marbre Fred, inverteixen tota la seva energia vital en aconseguir aquestes dues fites. Si no aconsegueixen ser i oblidats abans de la segona dècada, es treuen la vida. Intervindríem el suport de la conferència Gesslin en el canvi de l'ordre establert en aquest món? No. Per què? Perquè mai s'ha l'ordre que està establert. Això pensa que és el que ha de fer? Esclar, perquè Raito Bowen ja... Ya... Sapa que ha de fer. Bona resposta, Tinent. Mentides! Les mentides són la raó de la seva vida. Amb mentides, E eh, ha construït una existència inexistent, un sexe real, un hàbit fals, i s'ha introduït al monestir de Yekotan. Finalment podrà conèixer l'altar on va ser batejat amb l'aigua pútrida de Dalmitei. Veuria un altre cop aquest líquid de vida? És clar. Sí? Sí. Què estaria disposat a arriscar, doncs? que El seu sexe irreal, l'hàbit fals? Sí. El líquid revelaria tota la seva veritat, al Alferes. Perquè no tinc por de revelar la meva veritat. Si és, una bo... si és bona la meva veritat, no tinc de tenir por. Bé, Alferes, s'ho comprobarem amb l'ordinador. Imagini que estan en despedició al desert de fam de mil·lent d'any, eh? l'ataca un bisbe sagnant. La seva mossegada el fa veure el que mai no es pot veure. Un ballarí de la mort copulant amb un altre. Mort contra mort. Mort i més mort. La fi de tot ànima pura l'univers conegut. Només hi ha una solució. Que s'arranqui el cor amb les seves pròpies mans i deixi de respirar en aquest mateix instant. Si no ho fa, es convertirà en el déu de mort del nou ordre i mai més hi haurà vida. Què decideix? Jo faria un encanteri de vida. Fàcil. Yanko! Efectivament, és el que tenim arregistrat a la nostra base de dades. Molt bé, Alferes. Tinc-n'hi. -tinc. Bé, les ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Llàgrima. Ulls. Jove. Jo. Llunyà. Proper. Tret. Pistola. Pecat. Déu. Modeus tot amb mi. Antiga. Panyora. Engany. I l'última pregunta, què es sent en aquests moments? Que em sento superior a tots els còmplices d'en Blindad i New Sheperents. Bé, tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Els seus coneixements sobre Montsalvatge són bastant profuns. Gràcies, senyor. Ara tinent, acompanya d'Alferes el simulador, sisplau. Alferes, vingui cap aquí. Vingui, vingui. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta? Sí. Preparat per entrar al segon nivell de Montsalvatge? Sí, senyor. Doncs saludi el ternucus d'aquest nivell. Uri! Muy bien, premio la tecla ESC. Ya está. ¿Quién...? Perdón. No tiene que preguntar el número, sino el de introducción. Y librería que diga sí, señor, después de cada número también. 4 Sí, señor. Cinco. Sí, señor. Dos. Sí, señor. Dos. Sí, señor. 0 Sí, señor. Cero, sí, señor. Cero, sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Dos. Sí, señor. Un.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 La supera s'acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. davant seu veu tota mena d'imatges absurdes. Un nen que es menja a les seves pròpies mans, una mare que s'arranca el fetus. Mentre, un intens sorraig de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. El... Adoptar la posició de Drone Mowers per invocar el pou protector de la putrefacció. I opció C. Deixar-se'n du pel corrent del túnel, porti on porti. Opció C. Opció C? I per què, Alferes? Perquè jo tinc que avançar, i només tinc una solució, arriscar-me a avançar per al túnel. Malament, perd un punt de força, un d'experiència i un de valentia. Alferes, el els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen les bisbes entre ritual i ritual. L'pnottitzen, però tot i així. Concentrant-se pot arribar a veure un perillós arxigut corrent per terra o vola pel cel. Per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A: Ignorar els ter Opció B: defensar-se de les esferes amb un crit qui un tac.Ro god! I opció C. Segui endavant i procurar esquivar el sac, tio d'amunt sable. Opció B. Faci el crit. Rai-cat. Negatiu, Alferes, per un punt de força, un d'experiència i dos de valentia. És el crit dels ballarins de la mort. Alferes acaba d'entrar al regne de Castellsang, un dels més perillosos del món, salvatge.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 i en perd un més de valentia. Fem un recompte, al Feres? Em sembla que no cal. Perd dos punts de força, perd un d'experiència. En té quatre de, de negatius de valentia i això significa... Sap què significa això, al Feres? Sap el que significa? Sí. Que el flama se'l cruspeix ara <totipos> Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Injuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 barra 1 barra 5. Trajectòria de formació... Nunke, ordinador, anàlisi mèdica. Al tripulant Nunke Darno pateix una aturada cardíaca irreversible. Irreversible? La seva sang, j està mutant... Malaïtsia. Acomiadet, Nunke. Ara jo sóc l'habitant d'aquest cos. L'absehant, la perdició dels perduts